من شطوان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صورت الفرقان مکی صورت مذهب کی 2500 پن حضور کی 42 پس سورت یٰسین نازل شویل دعوۃ دی صورت رد الشرف البرکات چ برکاتونه چې اونکه صرف او صرف یو الله ده رب د دې صورت مخ کی صورت سره سورتی نور کې اسلا د معاشره بیان شوه نو د دې صورت کې اسلا د عقیده بیان نه عقیده درسته کې د شرک نو خصوصا د شرک البرکات نظان بچ کې یا بل وجه مخی صورت کی صورت کې مؤمنان منکل دا او صاف د منافقانو نه چې د منافقانو صفاتونه څرګرانی شي آخر کې نو دی صورت کې منکې دا, اصاف و دا, دا او صاف د مشرکین نه د مشرکانو خو نه ذکراني شي او صفات دی صورت کې مساله د برکات او بیان ای یو داغه سراسرا مقاصد ارباع سلور مسائل توحید رسالت قیامت او کتاب او برکت مسله دا دا چې برکات ول الله دې په مال اولاد او په عمر کې برکت الله شي نه الله نه سیوا بل برکت ولا غنل دا شرک دی او دا شرکی فیلی او قسم دی مبارک یعنی برکت کې الله دے مبارک مخلوق کے دے چې الله اللہ پاکے خیر برکت چونکے خدا اختیار داد اللہ مبارک برکت دو معنی دی یو دوام او دوام دیر والے دو معنی کے سماری و یوشی کی دوام یوشی امیشہ پاتے کدل الله درنا مال دولت ترکړی دي د دادا سرا میشي دوامي پکی دم برکت دي او دیم برکت معنا ډیرواله شه ډیرے نو دا هم برکتی خدا دواړه مانی تجسړې سوجو کی نو مبارک پدی معنا چی پشي کی دوام پیدا کی ندام د الله صفت او پدی مانا مبارک چی پشی که خیر واچی دیروال پیدا کی پدی الله اللہ ده دا دی وجه نا دا دی دوامانونا علاوہ د برکت بلا مانا نشتا نو دا دواړه الله پورې خاص دی دیروال کوي او خیر برکت چی او دارنگ دوامم پشی که اللہ پیدا کوي. دیو جنہ برکات والا بائیو اللہ گنې لکھیږي مبارک دا مسئلہ په صورت کې بیان او دا برکات دا مساله تبارک تبارک په صورت کې دریزل راوړل دا یوزل <تصفح> دنیوي برکات ته اشارہ دویمزل اوخري وی برکات دریمزل روحانی برکات ته دنیاوی برکات روحانی برکات او اخربی برکات دارن دا برکت متعلق حسن بسری وی رحمه الله وی تجیو البرکتو من عنده برکت بدا الله دا طرف بلسو برکت چون کے نشتا او زحاق وی وی البرکتو کلهها منه ولا یستعمل <سؤال> الا <سؤال> لله تعالی برکت ټول د الله ذ طرفه ده او د الله نو سیواد بل چل نه استعمالی کی چې بل چا ته مبارک ویږي ها مخلوق مبارک کیږي چې الله پکې خیر واچي خو خیر چونکی یو الله دی د مشکین او غزا مانکه مقیدوا او سمشتا چې دی پیر په خیر نبی ولی بزرگ په مال اولاد کې برکت اچي دیو جن د لوی ځوان په نوم یو لسمه پیش کوي 11 و ور کوي 11 و شریف وتوي یو لسمه دا چې یو لسمه ورنکو نو بیا په مال اولاد کې خیر برکت ناراضي او لوی ځوان زموږ په مال اولاد کې خیر برکت اچي دی عقیدې زمیدار او عقیده دا کده فصل نه ورنکي ګوجر دا سارون ورنکي زميدار ګوجر دا پيون ورنکي د لوی ځوان پونو 11 ورنکي بیا ساروي ته باقي فصل تنو نقصان لري برکات چې اونکي به یو الله غن نو 11 په دینیت کوي یو له سمانو د لوی ځوان یا په دې خار کې خاريان چې کوم د دین نه خبر سار دکان کولا وای نوماخیتاسو انی سوروپه وغورځی د لپاره چې دا د لیزوان قانون چې په دوکان کې ټولو رس کې کاروبار کې خیر او برکت لیزوان وایچي نو دا, دا شرکی عقیده ده زمیدار ماوی فصل کې ور کوي سما لسما بوجر پپایو کې ور پنجاب کې دا ش ډیر زیاتې دلته مو پخواډه رسورورو د قران او د علم خریدو د وجینا کم شویل بازو باڼډو کې جاهله خلک ډیر دینلری خلک به سمختای خو پنجاب کې دا ش ډیر زیاتې اوسم شول قران او ملا بقیسه کولا ابي ز اني كم پنجاب کې د منطق او فلسفی او ډیر لوی مرکزو لکه څنګه چې زمون په دې ملک کې کله چې د منطق چرچاوه نو مارتونو چا کیسر دا د منطق مرکزونه دي پیژنې کړه اسی طالبان یې سبق وایي دې له مرکزونو نوم نه خبره دې ملکي چارچوا نو منطقه او فلسفه دا پا مارتون او چکیسر کې او مارتون بابا او چکیسر بابا و دوی د دو منطق باباګان زموږ دای مسایخ او استادان دی, دی اکثر میر سميول حق سیب زما استاد دی شیخ ته دا داغه مستازو د دا مارتون بابا منطق منطق یې نو دا دغه سی په پنجاب کې ډیر مخ کې دې مارتون او چا کی سر دا چرچینه مخکي خبره ده پاکستان جوړیدو نه مخکي نوغه زمانہ کې د منطق چرچا په پنجاب کې په اني کې وا اني د ګجرات سره او منډي باودین سره دغلتخوا کې او کلی کلیله اني ودوي الته یو باباو منطقی منطقي هڅبه اني باباوي مولانا غلام رسول مولانا غلام رسول سره دا غ بیا زمو شاگردو مولانا ولی اللہ انی بابا دا زمان تے ور دیر لئی خلکو دا د્વાڑہ د حضرت سے مولانا حسین رحم الله پاک قران کے شاگردان مولانا ولی اللہ کشرو دا حضرت سے بنا ادا غلام الا خان شیخ او پنج پیر شیخ دی تقریبا عمر والا او مولانا غلام رسول د مولانا حسین علی هم عمرو لے فلسفی منطقی مشهور دا دی دونو لئی چرچوه چې دا اني طالب به با ویدیو باندې لاړنو بغیر امتحان بوته داخله میلاوی دا وې چې بس دین امتحان ته ضرورت نشته زکه باندې موليان تل شي اول قران رحم الله دا پنځپیر شي اول قران رحم الله دا پنده دي ټول منطق لته ویلو او فلسفه نو شي اول قران رحم الله بابا سرا منطق لته او فلسفيله اني تا نو مدرسہ دا شلری زی وو زیو جمعہ ک پات کییدم <تصفح> نو یما التے یو ګوجرو غلام احمدینو ما ایبو تا ګامہ ری ګامہ پنجاب یان او مال راته ګب شپلا یما سره کوي چې له کده دا سردار جی کینی پاسي بس یو مګی دی مولا طالب سره مینه مینا گئی وای مان چې دا سردونه کینی نو راشه دا ایمان خو ول ترس ک کنه نو یغه ممسله شروع رورو مې په مساله پویو په توحید باندې وای او مې خې وی ريما اور دوي چې سونه مې خې مې خې دشته کنم وای چې او زه غریبم په ټول کې غریبم خو اتیا قداس سپکښ لې مې خې یاد کړې دونمې خې مې غریبم خو دونمې شته وای وی په دې کې یو لسمه ورزیر علي اي په کال کې مقرروږي کوي کې یو لسمه اورګي وی ما پوی که مایت ما سنگا گیاروی ورکی که نا وی چه آم ولی نا گیاروی خو ورکو ورنکو نو بیا خو ساروی تا با کی وی ما ته دا شرک ده دا لان سیوا دا بلچه پنوم نظر سعی نده وی خان پوی شو پا مساله خلکو گیاروی ورکلو گاما چه ده پا اکال وی یو لسم ورنکل خلکو وردوی تا بازو لیزوان چلو خیوره تا یو لسم نده ورکل برح دا جماعت نروتم او مدرسی تطلم درس لا چه گورم از خلق رووتی د دی, دی, دی کلی ولاد دی او گاما مولاد دی خلقو تی آغا دی استاغا مولا چه تی تبا کرده او حلاکه کرده او نزیشم گاما استرگو کیوخ کیمه خیر خود دی ویده غسی چل گیاروی بی میور کرده نو پرون او بیگا دا شپیر طولی میخیر او پڑکی دی و پرتی دی لاند او خلی کی زگونه بس خلکو ده ی یو لسممه لسم دی نا وه کړي بابا راغلی ما چې بس د پوه شوو مونږ دا شیطان راغله شط راغلی سر د او د خلکو اخې خاببولو د دا د یو لسمې خبره نه شیطان شاتان خپل زور کوي کنه نه د شیر خوروو دپاره و بس ما خپو کې پیزارو پاړهوه او کو میسوکو را سر شیخ د خبره ک او سره ن دي وی بس والا حول ولا, ولا قوت بمیو اساسکار می شروع کړی پدی خربہ مړ ٹک ورکاو نیغه پاسی دا اته ورشه بالٹی راولا ویو می ول خپل ولا شلدم ذمہ دار شړیو شل قران ایماتے شیاج بالا ش خلق وی شاجی شاجیو شا پنجابیا نه شاجی پیر سے بلیکن ایماتے شاجی ما جی نہیں دا مونت قران خولی دی شیطان دے دا چلکی خلقو عقیدے دا شل قران ری مولا وی بس وی بیا وی غټول کله زما مریدان شو ویاوې کلی کې مې مسأله بیان کړې په پنجاب مرګري مخ کې روزو کې راغلي او ما ته وی کلی کله چې د په شېو القرآن رې مولا پکې د ګاما په ذریعه اصلاح کړي و داقې دي اغه کله اوس د موحدینو ګړد ټول موحدین نه ته مشرک بې د نو دغه عقیده د عواموي چې دا یو لسمه رې یو لسمه ورکه د لوی په نوم پدې نیت کدا ورنکو نو ساروین ته مالم تباکیی برکت بے برکتی راضی الله پدی صورت کې او اوسو سورہ ملک کې مراشی دا مسله بیانای چې برکات والا صرف او صرف زم بل نشت تبارک الذی بس نور صورت کې سگرانیشت ابازی سورۃ تن اسانی صرف ترجمای نور کله روزانہ درس کې تفصیل پکې خامہ کا کو دوره کې بیان کیږي نو د کې سنشت اکثر ومغه واقعیات دی واپس ومغایاتو نبار بار بار راځي <متصفيق> <متصفيق> د اخیر اکثر صورتو کې موږ لګاو منډه وو تیز چې ختم شي نور بیا سي ان شاء الله نشته تبارک الذی برکتون وعلا الله دې دا دعا ده الذی غل نزل الفرقان چې را لګره د قران علا په دې پخبل بندا په محمد رسول الله ليكون للالامینا نذيرا دې لپاره چې دا پیغمبر د پاره دا دا یا رون کے یا ساتے عالمین مخلوقات و لپاره نذیره يرون کې خدل تیاساته عالمین نمراد عام مخلوق نه دي صرف انسو جنده زکه پیغمبر نذیر د انس جنده نه دا ټول مخلوق نور مکلف نه دي عالمین دلته په ماناده انسو جنده دی دا لپاره چې شي پیغمبر لیل العالمین د لپاره د انسانانو پیرانو نذیره يرون کې اوس دلایل په وای دلایل په دې داو د برکت برکاتو آلا اللہ دی یو نزل الفرقان قرآن را لگل دی پدی مسئلہ دیم دلیل اللذی لو ملک سماوات والرز اگا اللہ چی اگل را اختیار دا اسمانون ازمکو دی بل ولم یتخیز ولا دا نی دینی ولی نائب و نازولی او سلورم ولم یکلو شریکن فی الملک نشت دی اللہ لر شریک پا باچه او ملک کے اختیار که پینزم و خلق کله شین او پیدا کړی د هریو شی فققدر او تقدیر او اندازه کړی د لار اندازه هر شی په خپل اندازا نو کمی زیاتې د الله کار دی د بل چا په کار نشي چې بل په خیر برکت واچ اوس رد په شرک وقت ولی دی و اتخذوا دون الهد من دون الله الا نسهوا الهتن حاجت رواگان برکات والا لا يخلقونا چنی شي پیدا کولیش و همي خلقونا و حال لري چي دی پیدا کړی شي دی پیدائش کې ما الله ته محتاج ولا يملكون واختيار نلری یان خصم د خپل زان د پارم زرن د نقصان لري کولو ولا نفع نه د فائدې ور کوله ولا يملكون موتان ولا حیاتن اختیار نلری نه د مرګ د ژوند ولا نشورو د دوپاره پورته کوله دی وی چه پا عمر که خیر اچه برکت اچه اللاوی مرگ جون اختیار میں نده ورگ وقال اللزین کفرو زجر پینکار د قرآن دا اصل کې پا شرک والی برکات والا بلولی گنی وی وجه دادا چی دی اصل کې دا اللہ کتاب قرآن پر خیده وقال اللزین ویا کسان کفرو چه منکر دی د قرآن یا کفرو مشرکان دی شرف کوي کئی سوئی انحاضا نده دا قرآن اللا افکن ماګرزان نه جوړ افکن دروغ دي افتراحو چې د پیغمبر ځان نه جوړ کړي دي وانه او تاون وسره کړي دي عليه پدې کې قومان اخرون خلق نورو یو وېداوي چې د ځان نه جوړ کړي بل وی د کې او قوم تاون کړي دا غنې ثبته کړي اغلوار تا رومین وار عیسائی مکه کې با او نبی له سلام بکلکل دغه دوکان کې ناستو نو مشرکین و و یدا د دی اساینا سیزد کړه کای او بی وای اغه لوار یادو نغه تنیسبت فقدی قیننجاو د راتلیکړ د راتلیکړ ظلم و زورا په ظلم او زیاتی باندې د درو خبرې کای الله ننای باندې او برکاتو عالی دی وقالو دیو یا ساتور الاولین دا کیسی دړونبنی دی دړونبنو دی قران ته دونو بنو کیسی وای اکتتبها چلي کلی دی دیلاره د دی محمد علی سلام فیا تم لا علیہ دا لستلیکی کی پدوانه املا پی ویلیکی کی بکرتم واسیل او سارو مازیګر او ما خبره ته نسب چنبی علی سلام مکه کی یو عیسائی د انصاره دا عیسایانو نصاره یو لوار او غسر بکینا سوجداوا چغاه له کتاب او نور مشرکینو نو ددی وجه نبی علی سلام او سر کینا مکه والاوې وی دا وته د کتاب خي قل ن انا داسیندا قل ورتو انزا الی ذی دا کتاب اغازات یا علم السر فی السماوات چپویږي په پټوبانی بر آسمانونو کې ور ارزولانې زمګه کې ان وبېشکه الله دی غفور رحیمه بخون کې مهربان زجر پینکار در رسالت قران نمنې نو رسالت هم نمنې وقالو دی وای مال هزر رسوله سیدی دی پیغمبر لرا داسینګه پیغمبر دی دا یا کول توما چې خوري خوراک ويمشي فی الاسواق او ګرځي بازارونو کې داسینګه پیغمبر دا خوراكی بازار کی گریز دیدہ خیالو چه پیغمبر بنه سفریونه بس کیونه کی بازار کی ضرورت لگر جی لولا انزلا الیہ ملک وللنازیری دلا فرشتہ دبان فرشتہ ولین راضی فیکونو ما ونزیرا چی شید سریرون کے فرشتہ دی و سر طور باڈی گڑھ جی او یلقی الیہ کنزون یاد رو غرزول شید تا خزانہ سرش بندی او تکونو ل جننتون او یاد د یو باغ پ مکہ کی یا کول من ہا چی د دینہ خوراكی عجیب خبر و عجیب مطالبه وی باغون دیوی خزانی دیوی با ڈی گاڈ پتور دیوی سر فرشت گرزی وقال زالیونو وی زالیمان انتا تبیونتا سنی اروان ای, ای لارا جلم مسورا مگر یو سڑی پس چلی ونیده یا مسورا سحر پی شوی پتا جادو شوی ره گڑی وڑی وی انظروا غور ای وی کف زره بوله کلام سان څنګه بیان ایتاله ربط بعد مثالونه فزلو گمراشو فلاست دیونه سبیل طاقت نه لریده سمیلاره چې پیغمبر باندې اعتراض کیده گمراهی ده بل بهم زل دعوه توحید تبارک الذی برکاتون وعلالله الذی غالا انشاء کوغه شی جعل لك خیرا درب کیتا ته بهتر من ذالک د دینه دویچه دی وی دوی وی دادی الله بازین بهتر درکی الله ته ندا نه ده جنناتن باغونه تجر منته تیلان چ روان ب لانی د دا وو د داغنه نروونه جل لکه او درب کی ک تاله معړه او بنگلی او دله دررکې خو دادا, چی خبر دادا ستا دا چې خبره دا تې نه غواړی دنیا نه د په او بل دا معار نه دی دله د نځیکت بلکه ځ ووب زجر پا قیامت قیامت ومنمای بل کذبو بلکی د روزن غنی به سات قیامت واتن نا تیار کړی د مونګلی بناغه چا لر کذو به سا چې د روزن غنی قیامت صحیح را ول جهنم و ازارتهم کلچی و اذا راتهم کلچی ونی کل کل دا اور دا مشرکین مم مکانین بعیدین قیامت کې د زلرینا دا اور چه کلا دا مشرکانوینی نو سمی اولاها اوری بدوی دی جهانم او اور لرا تغییوزن غصف دوی و زفیرا او اسویلی یا حنی دل دیتا بیاسی حنیگی لکه اصا و خرچ حنیگی ویزاول که کرا چه غرزولشی دیمین ها دی اور تا مکانان زیقن دا غزه تنگ نا تنگ زینا بغرزولشی سمانا تنگ زینا غرزول دا چه دی جانم تلان دی رسی رسی چه دا سرمن مرمن خدا سی اصولی مقررینا او تړللی شی وی بېو بل سره تړللی شی دا د دی بچغه وی هناله کبدغه زای کی صبر ادا حلاکت وی بتبائشو رکشو برباض بے خمووت وی لا تا ذول یوم وتبوی اواز مچغه مو خینن اور صبر ادا حلاکت واحدن یو یو حلاکت او, او تبی مغواړه بلکه ودو صبرن کثیره او واړه تبی او حلاکتونه ډیر ډیر سمانه پایو زل نگی کی چمړه شروع شو او پایو مرګ نه خلاصيږي بار بار وواړې مطلب فائدې نشتا دا حلاکت او مرګ کا واړې مونږ له مرګ راش الله وی ناراجي ټول ورتوایا خیرونا یادا ازالک خیرونا یادا بهتر دي ام جنتل خلد دی وی تعالی دي باغونه یو نیرونه دي یو د دې دنیا الله وی دابخي کدا اخرت هغه الله باخرت کې درګي ام ذالک قل ازالک خیرون و ای ورتا ادا بهتر دی د تاسو چې مطالبه کوي یا دنیا ام جنۃ الخلد یا غ جنت د امیش کړه الی تی غ وعده المتقون چې وعده شوی د متقینو سره کانت لوم جزان ویبه د دې لپاره بدلو مسیرا وزید ورتلو له دې لپاره بیا پدیکما غ سیاشاو نه چې غواړي به سچې زړه خالی خالدین او همیشبې پکه الله ربکه د دا پرېوا د نوواده مسکوولله غسطې شوي یا مسکولله وااجبه دله په ځما باندې الله به ورکي ی ی هم وما بدونونه مندونې الله تخف او تبری دلهیل مشرقی مشرکانه به د خپل خدایان الته یو می شوروهم با غه چ الله به دو رااجمې وماغاڅو کې آبابدونونه چې دوی بعدت کې مندونین الله د الله نوا پهقوللو الله بورتهوي عام توم دنیکانو بزاررگان تبی بزرگان دوی چې تهرامد شوویلو علی زلان ہوت علیدد علی, مدد علی عیسی علیہ السلام ہوتوي پیر بابا ل ان غیرره ته به وي انت مع تاسو زل توم ګمره کړي باې زما بندگانه هاوللا چې دادي عام همزلو سیليل یاددي پخپله ګمره و تاسو ګمره کړي تاسووي چې مونته وور سر را مده کو پ خپله ممراو ختیب شیریننی سر راجلې د د یاد د لاې ل کې نو مرات سوکدي بوتان نه یادڅو <تصف> کوی چې دا خو بوتانی یاددي و قاله ل سرونونه حمل مای کتوول جننوول دینا مرا دقا خلق ده فرشتیری دی چی دیو ترامدت شوی جنات تی نو عیسیٰ علیہ السلام دی نو زیر علیہ السلام دا نیکان بزرگان دیتا اللہ وی تاسو ویلی و ازلالتم آ آ آ آ ازلالتم ایبادی. زما بندگان هم ګمرا کړیو هم ځل سویلې خبره توحید نمن نمنو کیو قالو بویدا بزرگان سبحانك الله تپاکه د شریکنا ماکان یم بغیلنا موږ له مناسبنو زمدا حق نه ده ان نتخذ من دونه کا چې موږ انی سبو سوا من اولیاء مددګاران یم اولیاء دوستان مطلب دا مختلف واحدینو مخپله چې د چرتدستانه سیوا بل مددګار نه دی نیولې نو څنګه بمبلتوي چې موږ الله سره شریکه ده مطلب ده وما کانن يمبغي لنا موږ مناسب ندي ان تتزم من دون اولیا چېونی سستانه سیوا مددګار نو چه خپل مو مایدین مددگار بل ننی سونو سنگ و بلتو ویو چه مو مددگار که ولیکن تا تا هم اصل خبر داره سبب دا گمرای داو ولیکن تا تا هم دیکن تا فایده دوی تو آباو هم او دا دی مشرانو تحت تانسو زک تردی چه ارک قرانو توحید خبر اصل داو دوی شرکو تانی ولنا نو تاول مولت ورکو دوی جوڑی دا مخکو و کانو دوی قومن بور قوم الله بو هو ته وئی دی مشرکان تو وئی او ګوره کړه دنیا کې تاسو ور تر اوره سره شوی تاسو یې کولی شی زمون دی سا دار دی دی دروغ جنی تاسو یې زموږ برخي خاوندانی شادار دي هغه دې دروغجن نکړې تاسو حبوی چې دې کولی شی کنه دغه پهغه دې قنن کذب وکوم الله بو مشرکانو تو وئی تاسو یې دروغجن کړي به ما پاغه سبانی تقولون چې تاسو وې تاسو یې کولی شی دغه دې تاسو په خپل دروغجن فرماتستيون سرفن ولا نصرہ پس تا سوځ طاقت نه لره صرفن نه دوړې دوه عذاب نه ولا نصر او نه خپل ځان امداد کولو او مې يظلم منكم او چا چې ظلم کړي پتا وسکه شرکي کړي نو زه قوبس د ته عذابن کبیر عذاب ډیر لوي او مارسلنا قبلكم من المرسلین په پیغمبر اعتراض شوی ولتہ ما لهذا الرسول يقول تو يمشي هغې جواب دو دا سینګه پی غمبر دخورکسک کوي ښه بچی لري وغیرره وهما رسل نهقابلهکه موګېله لګل ستا نه مخکې منل م سرین پی غمبران الله مګر ان نو ب شکه دا ټول چېوو ل خوراک ب خوړو به شریت لواظمات تو سره مشونه فه او ګرزیدل به بازارروو کې د ضرورت دپاره وجهال بعض کوم ل بعضین فیت نه او ګزورې مونږ تا بعضې د بعضو دپاره امتحان دا خو امتحاني. حق پرستو د پاره د جاهلان امتحان دي چې دیوته مساله بیانای کنه بنای او د جاهلانو د پاره د امتحان دي چې په حق پرس باندې یقین کئ کنه او تصبرون حق پرستو دوی مؤحدین دوی او تصبرون آیا تاسو صبر کوه یعنی صبر وکه د مخالفی نو په اعتراض وکړه ربک بصیر او استاربلیدون کئ ان الله به امداد کئ وقال الذين لا يرجون لقانا مورکنیو رولا زجر و یا کسان چې قیدنه ساتي لګانه زمونږه ملاقات اخرت نه مانی سوئی لولا وانزل علينا الملائکه ولین نازلیږي په وانې فرشتہ او نرا ربانا او ولین نو موږ خپل رب سم مطلب دی دی راشي ا دې ستا په نبوت موږ سره خبري وکي یادې علم دزانو خی الو مومن وی لقد استكبروا في انفسهم يقينا دلوی خبر وکړه فی انفسهم خپل ځانونو کې ای نه ځان ته ډیر لوی وخه چې فرشتي دې راشي ولله دې ځانو خې واتو تو ان کبیره او دوی واتو سرګشې وکړه او تو ان کبیره سرګشې ډیر الویہ یوم تخویف هغه ورځه قیامت يرون الملائکه دوی فرشتي دې راشه لې فرشتي بووی خو فرشتي خدای ځاب ده پر راضی کړه فرشتي مغوړه یا مپا اور از يرون الملائکه چې دی وینی فرشتہ نو لا بشرا یوم یزن نبی بشرا خوشحالي یوم یزن پدا اورز ویل للمجرم ان فیم یوم یزن پدا اورز للمجرمین المجرمانو دا پا دا مجرمانو دا پا به خوشحالي ني فرشتہ خود عذاب د پار راضی نو فرشته مغواړې او که فرشترا الا نو ویقولون بیا بدی وی حجرا محجورا بند کې بند شوه سمانا پنا غواړو مم پنا حجر محجوره پنا واړو پنا دا فرشتہ دې واپس شي بیا و فرشتو نه تو بو هوا شي فرشته مغواړې خدا زاد ده پر را لېم وقدم نا الى ما عملو من عملن دم زجر دے دی. دیکي شرک الله وی عمل په دې شر برباد دے وقدم نو مونږ ور وړاندې شو الى ما عملو ته قیامت اوره هغه ست چي من عملین عمل فجال نو بگر زوده حبام منصورہ حبان گرد و غبار منصورا خورور لگسنگه چه توفان او هوا راشی زان سر گرد و غبار شگه والو ای پت مولگی در زرات چرت لارد اللہ وی دقسه در مشرک عمل چه در عقیده در شرکوه برکاتی در بل نگانن نو در دی مشرک بمده احالی اگر عمل برباد ده اللہ بی تس نسکیس اجر بدل بناور کئی در مشرک عمل برباد اصحاب الجنت بشارت سرد و تخویف منون کل خوشخبری اصحاب الجنتی جنتیان با یا میزین پدغ روز خیر خیرم مستقر را غربی پا اعتبار دا زید و سید و واسن مقیلا او پا اعتبار دا او خبی پا اعتبار مقیلا دا آرام او دا خواب گا اللہ بولا دا آرام زید دو سیدو بیختر زیبال دا جنت ورکی چی توحید من لیلی برکاتو علی لیگو نلیلی ویو متشق خود سما او پاورز چی مو با اشلو اسمان بلغمام اے انیلغمام دو ریزو نا ریزو نا با اسمان اشتی یعنی اسمان برا پروز ونزل الملائکتو او ورو رو بلیو فرشتی تنزیلا پر د دا قیامت پاورز نو اعلان بوشی الملکو باچی او میزن پا د کریشتین بل رحمان ده مہربان با چئی دبل چزور بنے چہی وکانا یوم ان و یبد ارس علکافرین و مومنکرین و مشرکین و اسیرا مشرک سخته سخت مشرک باندې بازار وسختئی نو تغرنگ پبی بیدتی بم سختئی و یوم پاغرز باندې یعوذ ظالمو چچک چک گئی ظالم علایده ہے خپل لازم او یقول وای با یالیتنی ہے افسوس تے ارمان اتخستو چمانی ولی مار مع رسول سبیلا د پیغمبر غلار د دا سنت دارا دا مشرک با نیم سخته ده د پغمبر سونهې پریخه د به داتی کړي ناغبان نیم سخته د و یاارمان لا سنو باې به چې کوونه لګي ما ته چا چې بهداد کوه ماته چا چې سنت پرده او له چاه تهویل ملی به پیر بر تهویل ارمان د یلهته طب اوروکوي د مال ل را لایتنی ارمان د چېله مښز نو منیولی ففلانن خلیله پلان کې دوست چې دغه پلانې میې من. مولا سے پیر سے روا باندې کول لقد زلن یان زک یقینا ز گمراہ کڑے وانی ذکر د توحید نا یا ذکر نا مراد قران دی ابن جرید وای <تصفح> ذکر الایمان بالقران لقد زلن یان زک یقینا ز گمراہ کڑے پلان کی پیرو مولای سی او مشرئ لیڈر انی ذکر د قران, و ماتوی دی، قرآن او توحید نا ماته و مورزا نوې مشری دی نوې دین دی قران روان علی کومراہ او ترجمهونه کې په ترجمه غله ګمراکی نو قران نه اړولم با د ځاني پس داغینه چې ما تراغلو قران راغلو بیانید او دې په ایمان زواړولم د دلاسنن جهنم تر عالم وکانه شیطان او د شیطان د انسان انسان لر خذولا شرمونکه شیطان سړید غسي او شرمای دنیا کې قران او توحید نه واړی اخرت کې به تک قصې خړستر کې پات وکال الرسول او خپل واویلا خپل دا دبلو پیغمبر باندې سواله د قیامت پر استغاثه کوي د الله دربار بلګېدري پیغمبر با د الله په دربار کې د استغاثه کوي وقال الرسول وای په پیغمبر یا رب ای جما رب ان قومي د قوم او امت اتخذوا هذا القران غار زول دا قران مهجوره متروک قران شاته غار زول پیغمبر اسې ساسه سخیال دې چې عدالت دالې او استغاسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نه چا خلاف بچبشي تبوه او دا د چا خلاف دقه چې د قران پرېخه خیبنی کثیر معنی کوي محجور ستوي کړي چې تو کوی چې مونږه نه د پرېخې مونږه ختمونه کو او تراو کې و ارواخ هم قران ترخ کی او یو کوڅه ورکوڅه او ختمونه کو دا قران مون پرېخه ابن کثیر یې محجور متار کی ایمانی بهی وترکی تصدیقی وترکی زواجی ریہی واوامری حجران نغته ہجران وئی پدی عقیدہ نہ جوړول پدی تصدیق نہ کول پدی کہ زواجر اوامر دی هغه پر خستل بیاوی وترکیل وترکول عملی بیہی وترکو تدبرہی وتفہمی ہا دم ہجران دے وَيَتَرْكُ الْعَمَلَ بِهِ فَذِي عَمَل نکو ولَتَرْكُ التَّتَبُّرِهِ فَذِي کې سوچ فکر نکو ولَتَفَهُّمِهِ ځان پېنه پی پويول ولَعُوذُ لَهُ او د دین مخړول د دین مخ اړول دا سړي وي دا منه هجرانيহি دا من د قران پر خستللی دا خبره نو دانت ریډیر راواله ترخ کې او تلاوتونه و چې ځان به نه پوي عمله وقیدہ پې نه جوړې ده هجران دي پیغمبر با قیامت کې دی خل کو بارکه وي ان یا رب ان قوم تخذو هاذا القران مهجورا ای زما رب زما دې قوم غرزوله دا قران مهجورا متروک وکذالک هم دارن تسری ور کوي نبی علی السلام مبالغ تا دا الله کتاب او توحید بیان وا خلک به خلاف کوي دا قانون دې دنیا هر پیغمبر غمبر چې مسله بایان کړی د پرست نو خللکو سلو دشمنې کړی ده وذا ل کوم دارن جانمون ګرزولې دي لکلی نبي نه هری پې غمبر دپاره دو دشمنان مدل مجرین په مجرمانو کې نوکستان په مجرمانو کے سو خلاب کوي نوې خبره نه ده خو ووقفا به ر کا اد یوه او کافی د استطار هدایت کوون کې یم دا نو چا کې چې ځ یغته هدایت کوي او س به کوي وقاللهځ نه کفرو بیاه جرمون کېنو ته. او اعتراض او د هغه جواب منکرینو کله وي د قران د پیغمبر ځان نه جوړ کړي نو کله منکرینو وي چې دا قران به مونږ مناله خدا دې په یو ځای راشي کنه دا لګ لګ ولی راضي په یو ځای ولی ناراضي لکه موسی عليه السلام دې چې په ځای نازل کړي قاللهځ کفر وي مویکر لو لا نو لالیقرآ ولې نازلي پرې پېغم بر باې قرآ جمله واحد ده په یوځای الله و قذا ل خبره دا دا ل لګې ځکه را لګم ده د لو په یو ځ چې په یو ځای شو ګران به دا لږ لګ رالیدو کې مطلب د مقصده او فده دا ده نوص دوي فوا چېمونږ مضبود پهېبان دی خوادهکه ستا زړه لږ لک چېویللی کېږ زړه مضبوطیږي په یو و دا ټول دال اخیره بور ای نو بس صبح پوی نشه شه نه چې لږ لګ ویل ل نو بس نن یو ممسله سبا له بره بار بار بیا توحید توحید نو نوه چې قرآ ختممیږ کټ لک محد و توحید هی دهممیت بر زړ کې کو شوي داخوا ځ کارله نو سبې دبي فده معلومه دا معلوم شو بهقرآ سرڅ ک زړه مضبوطي او د تی تجربه خبره کومغا علیم اغه طالب چې د قران سره تعلق دی او د قران درس کوي اغه تمو ګوره او اغه مولا اغه طالب چې د قران سر تعلق نه یا د قران درس نه کوي اغه تمو ګوره د دې عالم او د دې طالب کې بایو جرات وی نرتوب وی ذهن به کلوی لا کواله وی ير ترخه وبګینی اغه بلبا یری بوزدلوي مولا دیولینی یری هی بوزدلوي دیرداشي مالیدري د عمر مولوی کې څو کال مخکې زتلم اوسم تیر کال تلم زو پروگرام زو مونږه مرګری شاګردان 13 کال جوړي سرحد مدرسې نه یو د وکاسان فارغ شو او بلکم زاین دا وی ست مدرسې پروگرام زو بیان لته نو البته عمر مولوی سي مې خو مخ کې څو کال مخ کې غالباً دا بچرتا دا ستن مې اټن مې خبره نزه تلیم اور مول ہوتا التا موحدین مرګری کو یو یو مولاو او بل امیو هغه مولا درس نہ کو موحدو خو درس نه کو او غامی شړي بس قرانی ذکرو د مونږ مشایخ سره درسونه ګړي درس به کو په لوټ سپیکر به ناغزه مرګر راتوي وېدا امینه ده وېده په جنازه کې مدریږي ټول مولیا ناسي د خو شاول تصخاب دي تن برېریان د د ډر نه له کئ یریږ نه او دا می ویزان هم نخه چې اهدمنم داې و او بل دا ده چې د قرران بانیغای ت تکړه د مانو نظر مننظرم کو ی جړیم کوئ او د بل ویزن داسې غلی کړي د قررانئ د د قرران شروعې چې ل زړه مضبی که نه په قرران زړ مضبوطی کې نو طبیخواوا ده نررت پیدا کې ضربه د مضبوطی حقه خبره به کې د جه نه قرران وا لمبه که جممات شو ناګه به مسلم په ممبر خناره بیانای او چې قران نه د بغټ مولای عوام نه بیري هجی سیب پلانګی سیب عین نه بیري قران کې دا کمال له نو سبب طبیف وادک دې لپاره چې موږ مضبوط کو بدی استاذړو یو دا फायदा ده چې قران والا به په خپل زړه مضبوطی او دویم ورتلنا وترتیلا او لول علوی مونږ دا قران ترتیلا پا ترتیل سرا واضح کومونگ دا قرآن پا واضح کولو سره چلگ لگ راجی نو واضحتی خکی گی او چھو په یو زیراغلے وے نو بیا بے فیدہ نوان ولایاتونا کبی مسائلین او مون رات آه... ولایاتونا کبی مسائلین او دوی رات لن کئ تا ته په یو اعتراض مسئله اعتراض نو شوبا الا جنا کبیل حق مگر مون رات لکاو داغه په جواب حق نما جواب دے واسن تبسیرا او په بهتیر بهترین بیان بلہ فائدہ وای دالک لګولی راضی و زک چی دی پتا نوی نوی, نوی اعتراضونه کئ نو قران نوی نوی راضی نو نوی نوی جوابن کیږي کنا اعتراضونه جوابونه خدا خوغه واقع وا اوسم داسیدا قران چی بیانیږي کنه قران نو ګوره خلک چې سونه په معاشره کې سه اعتراض کوي د مسلې د قران مطالعه نو چې قران ته کینی روزانه به جواب کی او تاسو زو تجربه وکړئ اکثر دا شي چې قران واله سره د مسلې واله سره چې ځړ کې د سوه هم دې کومه شوباله سه اعتراض دې قران به ویری کی کیږي ستا جواب به ته ملایوي په خپل نو قران کې دا کمال شتا ړې به د هم خبر راغلی ن یا س یا بلله او ور زییا چې قرآ ختممی کې سی کال بهخت شي لا یااتونه کې مسین الله جنا کبل واحسن تیر دا کمار غورې صرف د قآ د دبل کتاب شته د م ده هر وخت تازهه موج دهنه بیا تخب زینا اکسان یو شونه لا و دا چې په دقرآ مخارفې دوی بر راجمه کړی شي الله وج په مخونله جههننممه جهنم, جهنم تپړه مخي. ولا یکدا کسان شرم مکانه ډیر بد دي په مرتبه کې وازلو سبيلا او ډیر گمرا دي د سميلا رینا ولقداتین موصل <سؤال> کتاب دلایل نقيه سرکې شپق د امبیاء علیه السلام په دې مسله توحید چې ټوله امبیاء دا مسله بیان کړو چې برکاته علیه یو دې بل څوک برکاته علی نشته او د امبیاء تذکره کوي چې دې امبیاء کې برکت ما چولیو راشد موسی علیه السلام برکاتو سونه با برکت پا کیا چولیو اللہ سونا مبارکو الله پا کی خیر برکتا چولیو ولقد آتینا موسیٰ کتاب او یقینا ورکڑی موسیٰ علیہ السلام د کتاب دا یو برکت و جاننا ما هو خاو حارون وزیرا او گرزول موندس رددرور حارون علیہ السلام وزیر دیم برکت وقلناهم ورت فقلناهم ورت یذهب لا للقوم الذين قوم تكذوا بیااتنا چې دروغجن غنلی زم غاتونا نو پخپل دعوت لګل دابل برکت فدمرناهم تدمیرا نو هلاكلامنکرين من په هلاكولو سره دابل برکت وقوم ون وهن او قوم درو علی سلام لما كذب الرسل کله چې دروغجن کړه انبیا نو غرقناهم غرقم کړه غوی دایو برکت دشمن تباکول وجعلناهم دالتوحید دا برکات د دا بیان وجعلناهم غرزوری مون ناسه دخل کو لا پار ایت ان خدای برت او بل برکات واتن علی ظالمین عذابن ادیم او تیار کړی مونږه از عام ظالمان مشکانو لا عذاب درناک مخرت کی او <تصفح> عادن او یات سمود کی عادیان سمودو سمودیان واسابر رس او کوی والا کوی والا نو یا شعیب علی السلام دی دا قوم او قوم د شعیب علی السلام او یوی عام یو پیغمبر دی چې آ, قوم کیکه ورزولې وشهید کړو وقرونان او قومونه به نازل کې د دې په منځ کې کثیر را ډیر وکولن ضربنا دا ټول مون بیان کړی دي وکولن وکولن ضربنا دا ټول مون بیان کړی دي لوهلمثال <خخ> وکولن دا ټول سونو قومونه چې بیان شو ضربنا لوهلمثال بیان کړو مونږ د هر یو علم عالمثال مثالونه د پخوانو هر قوم تم چې پیغمبر را لېګلې ده او د مخکینی قومونو واقعیتو مطابق تورې برک بیان کړی لکه تاسو چې بیان اوس وکول را ټول تبرنا تدویرا مون هالا کړی په هالا کولو ولقد تو ول القريه التي او یقینا دویزی رازی د موجوده مکی واده او دویزرازي له القريه التي په کړی والو باندې هم تر متراصاو چې باران بشو باران بعد عذاب پراغله دي بسارو بیګاتيري راتري <تصفح> دا مخکینو هلاک شو قومونو آ کندرا دوینی دای نه برت ناله آ فلم یوکونو يرونه ها آینه دی دوی چی دی وینی دا, دا حقیقت پر ستر گو بلکانو بلکی دلا ای ارجونا نو شورا عقیدنا ساتي د دوباره پورته کې دو په قیامت کې وای زاره او کای ایت تخزونک الا هو زوا زجرس منکرین رسالت تا دې پیغمبر نوم نه بلکې پورې خندا کوي وایزاراو کا کله چې توو ني اي اتخذون قدو ني ني ستا لا را الا هو زو مگر ټوکي تا پورې ټوکي کوي ټوکي سری دا وي ا هذا الذي اي ادا سره د باس الله رسوله چې الله پیغمبر راليګله دا دې دویز پیغمبر دې تا ګورو پیغمبر دې دا پورې خندا کو لکتا تو مې ته چې قران بیان نه مساله بیان نه چې دې دا دې کنه هغه باباګان چې نه دې خلی ته وګوره دې دې نه اب آس اللہ و رسولا. ان کا دا یو ذلنان آلہتنا یقیناً قریبا و ان, ان مخفف من المسقل کلا کلا کل مخفف راشی واغی مسقل ان یعنی ان اصل کی ان ندے ان مخفف من المسقل دا مانی ویلی بو مہدتو نا ہو وغیرہ کی ان کا دا یقیناً قریبا دا لَيو ذلنان چمونگے گمراکڑے وے اڑولے وے ان آلہتنا دخلو خدایانونا دغه موږ د خپل خدایانو نه اړولو لولا ان صبرنا علیها که چرتمو نوې ټینګشوي په د خپل خدایانو دغه موږ د خپل اړن کې دین نه اړولو خدا خدا چې مون پک لگ شو وسو فی عالمون الا ویزر چې پوی و شهینا يرون العذاب کله چې عذاب ویني نو پتا به لګی من ازلو سبیل سوک د غړ ګمرا سوګ د ډېر ګمرا د لارې حق پرسته ګمراوي د وګور دوانه مني خیرات نه مني اوليا تا ته به ګمراوي الله ويل توبته وږي ګمرا وسو زجر منکري ني توحيد تا توحيد هم نه مني ارايت ايات خبره ارايت لفظي معنی ارايت ايات دي دلاله خدایات ساته قران کې چکلا مخاطب کی نبی علیہ السلام او د مخکینو قومونو حالات او تو یې نو په معنا د علم تعالیمی راایتا آیات خبر نه معنی اتخذ الا ہوا هغه څو چې ویلې له الاو خپل الہ ځان لپاره خدای هوا خوائش د خوائش نه خدای جوړ کړي سمونه او اصل الہ بریخره او دغه په زیاده خوائش مطابق ځان لپاره خدای جوړ کړي د بعد د سرخوبات د تبه دولت د برکات جدا جو خدایان اصل کې دې کې قلب دې كلام کې ارايتمن اتخذ اله هوا اصل دا سره قلب کې دا سره اتخذ هوا هو الهه هو جوړ کړې ده خپل خواهش نه خوده خواهش نه خوده جوړ کړې زړه کې چې ورته سره شي مانی افان دایا ته تکونه له وکيلاته پدې سیمادار ننه استاکر بیان دې نور هدايت تر وصل څا کار نه و ته صرف بیان کوا هم تاسو ام تاسو بو آیاتو غومان کې چناخ سره هم اکثر په دې کې اسمعون او ر قران او یاقلون یا پیپوی نه نه هم موږ دې لکلا نام مگر د ډنګرو ساروه پشان دي بلهم ازل سبيلا بلکې داینم دي بدتر په اعتبار دلاره اجهل از از زل من اجهل ډنګرو نام دي اجاهل الله وی د قران نه چم خړولې پشان د ساروه ډنګرو دي بلکې داینم اجهل دي علم ترا دلیل بیا بیا دلائل په مساله توحید علم ترا تنو ګور ایلا ربک خپل رب تر رب منه درب قدرت ایلا ربک رب ایلا قدرت ربک رب کیف مد ذل سنگه خورکړې نه سورې سنگه دا سورې خورکړې ولو شاو ولو شاو توخه ویل جالهو در ذول بیا دا سورې ساکینن پزې والا خسورې پزې نه دی والا خیالي کل خوری یو کل راغوندی سحر نه خورشید تر ګرمۍ bore او دا ګرمۍ مسبقین نه بیا رو سورا غنڈیگی بس نوار ختم شی پروزی سو مجال ناشمسا بیا گرزول دمونگا نوار علیه پدی بانی دلیل دا نوار پدی سوری بانی دلیل ده چه سورشتا تاگورا <تصفح> وی کنو بی زد دهی تا نو پا زد سرا اشیا پی جندلی کی دا سوری زد نوار دی نو نوار چې ګورې سوری بمانه و چه سوری گوره نو نوار بمانه سم قبضنا ہو بیا اللہ ویمون دا رنگارو الین ازان تا قبضا یسیرا پر این غستلو لگ لگ سور خورشی بیا لگ لگ لگ رنگارو شپش وواللزی اللہ غزات جعل لکوم اللیلہ گرزول اصاز و پارشپا لباسا د پارا د پردی انیزا لباسن و نوم و خوب صبا تا دا پارا دا آرام او درا حد بدن و جعل نهار و گرزول دروز نشورا دا پارا دا گرزیدو دا گت وٹی وهو الذي باللي الله غزا ته ارسل الرياح شرالېګلې دي هواګانې بشرمبينه يده راديګي هواګانې بشرم بشرن زیر ورکون کې بيدر بينه يده رحمتې مخې د باران نه باران مخې اول هواګانې او چړي خلکوی باران کې ښه خيرې وانزل من السماء اور اوري الله د باران ما نو بو تو پورا پاکون کې او بو چې پاکي پیراز لينوهي ابي بلده تمايتا د باران وليکو دید لپاره چیزم دیکھو جام دې کول مانه تازه کول هرشي سره د هغه مناسب حيات لینو هی ابي بلدتن دید لپاره چې تازه کو بده سره بلدتن مې تاغ کلی اوچ اوچ کلی سوخړوي خشکیوي او باران شي نو هغه سره تازه شي ونسقي او هو دید لپاره چې اوس اوس کو دوه مېمن په اچا خلقنا چوم پیدا کړی دي انا من ډنګرو ساروي واناسیا کثیرو خلک ډېر نو څوب د فضلون شي فساروي کې اوس انسانان ولقد قنا صرفناه چلو داوب بینوم د دې مانس چې نسيته قبول کي يا ولقد قنا صرفناه مون چلو دا دلائل ګرځو دا دلائل بینوم د دې مانس کي چې نسيته او د د توحيد شي فابا اکثر الناس بس انکار کوي اکثر د خلکو نه فابا اکثر الناس انکار کوي اکثر خلک دار سن چې سوته وې نه مري مگر د کفر نه منکر کیږي ځدیان یادای چې سوته الله و manne توحید manne نمنو رسالت manne نمنو قران manne نمنو الکه شرک پرې نن نه بشیر باندې وي اغه شرک نه نمنې ان کیږي نور دارش نه انکار کوي ولو شینا لباسنا فی کلی قريه النذيره تسلی نبی علیہ السلام ته کزمو خوخوه لے گلے بون پاہر یوکلی کی نزیرا یرونگے هر ہر قبیلی لبمی او ہر ہر قبیلی لبمی جدا پیغمبر لے گلے ہو خو چونکہ تک کامل پیغمبر امرا لے گلے نو تا دا ٹول عالم پیغمبر بس تا دا ٹولو دا پار کافی او چیر کلتا عالمی پیغمبر ہے کار بڑی سی نو کار دیدا دے چی فلا تو تیل کافرین ممنه ممند کافرانو ا کافر بنه مانی د توحید او قران د دشمن او د سستۍ او د تویله گوزاره او خیر دله گوزاره کا دوه سخت مسئله مکوا او خیر د رد مکوا په شیر به د خیر د بزانو ر مولیا دی بزرگان دي شيخان دي تورچا مانی رد کئ الله وینا فلاۃ تیل کافرین ممن اد کافرانو مشکانو نو سبب ک وی وجایدوم بی جهادن کبیره جهاد کا د خلکو سرا به په قران په بیانولو د قران جهادن کبیره داله جهاد ډیر لوي قران جهاد دی کبیره جهاد د یار لسکې مري په د یار لسکې د ټول نو چ جهاد هغه جهاد بالقتال دی د توري او د توري د جهاد نه بعد دویم نمبر غټ جهاد جهاد بالقران دی جهاد بالقران وجاهدون بی جهادن کبیره په قران سره جهاد کولو بیانول د پیغمبر زمداري نو د عالمم د غزي مداری دا. دال ایل بیا هو الذی الاغزا تمرج البحرین چرا وانکڑی دی دو قسمه وب بحرین هاذا اسمن فراتن دایو د خوک خالص وا هاذا دابل مل دابل دایو د اسمن فراتن خوک دی او فرات تن ما تون کې فرات چې تند په ماتی وا هاذا دابل ملحن مالگی جن د اوجاج ترش او مریکین خاتون کې دوه قسمه بری سمندر کې د کراچي سمندر وبس کا ترغی دی ترغی دی مال غل باقی او دا الله جيبه قدرت مال یې پکی والی پیدا کړي دا کله مال غنه وای کنه دنیا به تباہه کله سمندر کې مال غنه دنیا به تباہ شي هوا زکه سمندر ډېر لوی دنیا دا 1/4 اېسا او 2/3/4 دا, دا سمندر دا. یعنی دامون چې کومه زما کینو پدې زما ک کې او چا سلو رمعیسا دا سمندر ده نو سون الوی اسم کس او بو گیره کرده دا پا دے که دون مخلوقات تیچی اندازه نشتا بلکه بازی وی چاریس هزار سو کوئی اسی هزار پور مخلوقات پا کیده کسما کسما نو پا دون الوی دنیا د سمندر که روزانا پلکونو زرگونو ساروی زناور دا نمری پدې ووک له مخلوق په کې بهات دی په سمندر کې نو که چرته د مالګا نه نو د دې ووبو بدون بدبووی او چې پدې خوشکې باندې بیا آبادی او ژوندګي ګرانا نو الله پاکي مالګا پیدا کړي بس مال مالګې ختم دا بدبووی ګندګي هغه هغه بدبوی بار نه نو دو کس وي وجهال نه هم او ګزولې دله د د دواړ من کې برزخان پرده وهجره محجووره او بند پوخ پو بندې دا ترخی خواګې سر ګړي نه نو دا داې بره سر د سمندر ریخ دی لاندې خوک دی یا سای پوری ریخ دی چې مخکې لاړشي خوک شي اوبه او دا دغې یو د مشاهدی لی دل دلته کهسې د پوې دپاره د اټک ته چې سړی لاړ شي که نو دلته د دو وسین دونه یو ځای شي وي یو باسین نه او دیم د کابل دی د کابل زمون دا سینونه دي دا د خیالي س د ريابو نه غومان د دې ته وبخړی خړی ودی دا د اساسه ٹھیک دا او اباسین راغله دی د کوهستان او د سواد دغه علاقونه نو دا دواړه جدلته دي اٹک سره یو ځای کیږي د ښو خړې بېږي هغه تکیشبینه او شنی بېږي سړې رجبوره تورې د خړې او شنی وبره ونه اللہ دا غلطم دا خیموند نو دقا سی علت پسترگونی سمندر که خوالتم یو حد دی یو زی پوری ترخی او بلخوا خواگی و هو اللذی و اللہ غزات دی بلدلی خلق من علماء بشرا چی پیدا کرده د ابون انسان انسانی دا ابون پیدا کرده فجالونو گرزولی د انسان بیا نصبن خاوند نصب و سحرا او خاوند سخرگنه د انسان د فازد دا پار اللہ دا او د بقا د पारा د ورشتي مقرر کړی یو نه سبيريشتا او دوه مسخرګنه پختانوي یو د پټکي خپل او دویم د لستوني کده پنسي دلې څرګني نسبه ما سيحرا وكا نربو کا قديره واستار <تصفح> رب دې قديره ډير قدرت والا دليلو نبادوس رب کای پشیر کا وزجر و یابودون ادی عبادت کای مین دونې لا ادا الله نه سیوا ما دا غچا لاین پوم چینه ولا فائدہ ور کولی چی ولاین زرم او نته نقصان لري کولی وکانا الکافرو د کافر الربی پخ پر ربا نه ظهیر مخالف یا ظهیر شاغر زون کی الله تشاغر زئی دا الله د لري پر د غیر الله په درخته و ما ارسلنا ک الا مبشر و دوست تحذیذ دے نبی علیہ السلام دا پداوت او تبلیغ او آداب بیانای پیغمبر او دایله پکاری مساله دی وای دلایل بیان شو فلاۃ تل کافرین وجایدون بی جہادن کبیره دا بیان خلکو تبنو ګور خلک د سستای نو س آداب وګور د دایره دا پاره و وما رسولنا کوم تنیر علی ګل الله مبشر و نذیر مگر زیر ورکونکو یې وروونکو هغه آداب دادی یو قل ورته پیغمبر ما سلام کوم زنه واړم تاسو نه علی په دې بیان او قران ساجر مزدوری تاسو نه څواړم نه یو ادب دایله پکاره دا چې اخلاص به دا کی پدې تم ولالچ نه کج دین بیان چې مال بسو سرای الا ما منشا مگر دامه مطالبه را دا داد نه واړم الا دا استثنه من قطعه دا جدا شی کلام بمانه دا لیکن لیکن منشا شای چه چه خوخی این یا تخیدونی ادنی سی لاربی اقپل رب تسبیل آلار ستال سنه دنیا نگوارم مجر مزدوری نگوارم لیکن یو شی گوارم اگه دا چرا شی درب دا, دا لارونی سی ندائی که با اخلاصی دویم وتوکل الله دای کیبا په داवत کې توکل ال الله ای په لا یسمات بروسا وتوکل الحی الذی بروسه یتیمات کا په غزات الحی چ جامد دی الذی غزات لا يموت چ مرگ په نارازی و سبب به حمدی او پا کی بیان او په حمد د ربانی لا چې بیانینو بروسا و توکل بیز بی او توکل په الله وکفا بی از بی او کافی الله <تصفح> په د خپل بندگان خبردار ابن عباس وئی رضی اللہ عنہ وتوکل الحی الذی لا يموت دد یاد متعلق وئی اے اللہ وئی توکل برو سپا غزاد کوي چې مرګ پہ ناراضی وئی ولا تتوکلونا علل اموات الذین لا لا يموت علل احیا الذین يموتون پاګه جمدو اعتماد مکه مړو چې پایمانه مر او مېشه جمدینی مړو نه مغوړل لانه وړ توکل الحی الذی لا يموت و گفه بی زنوب عبادی خبیره خلق السماوات والارز اللہ غزات تیچ پیدا کری اسمانو از مکی وان بین او ماو دادی پمنس کی چیلی فیسی ته تیام پشپگو روزوکی یا پشپگو لمحوکی سو مستوال الارش بیا برابر دی پارشمانی سنگه چه شان سر مناسیبی الرحمن ای هو الرحمن نو داغ محربان بادشاده فس البی خبیره او غوار ددن او با ممید لر خبردار ای واړه د او وبو موږ دلاره خبردار هغه ځاد نه واړه چې خبردار دي نو ته دا غچ نه واړه چې ساده حال نه نه دی خبر و اذا قيل لهم دوزجر په انکار د توحید ظالمان توحید نه مني کله چې ورته ویل شي سجدا وکې من تاوی دار یو کې مهربان با چلا دی وای رحمان رحمان په کلا سوکی مر رحمان زک دوی د رحمان صفت الله نه من مشرکین او هغه کې پا یمامکی یمنکی موسلمۃ الکذاب مزانط رحمان وی هغه ته وی رحمان الیماموی نو دی الله د رحمان صفت ندی ناشنو نو دی د رحمان په کیسو کې قالو مر رحمان انا جدا ایمون سجده وکوا لما غ چاته تامرونه چې ته مون ته حکم کې وزاد ومنفور او زیاتې دوی ویلار د خبره نفور انافرت ته وې سره نه لګي بیا داو د توحید دا پتر ایمزل تبارک الذی برکاته وعلال الذی غزا تجالف سمای بروجا چې غر زولې د اسمان کې بروجا پړاونا جدا جدا پړاونو مده او بروجري چې انوار سمای په اړه جدا جدا مدار راخیږي وجالفیا سراجا و, سراج و قمرم منیرا او غر زولې د اسمان کې سراجن بلیدون کې نور سراجن یعنی سم انوار و قمرم منیرا اوس په مې روخانه سراجې و دځکوې دې رانه خپللا او انوار د اوس په د انور نه نور کې خپل سپومه کې خپل وړاندان نشته دا نور غپېلېږي نو موږ تدلتا عام مناقص کی وهو الذی الله غذات تبدلی جال اللیل و النهار چې ګر رسول د شپو ورځ خلفتن یوبل پسیر اتلون کې یوبل لیمن راځي لمن دا غچا د پاره اراده چیر اراده لري زکرہ چې نسیه قبول کیه وراده شکرای ی اراده لري د الله تعالی تابعدار و عباد الرحمن د الله دا, اللہ دا توحید سر ور... بیان سرا سرا او زای اباد الرحمان ذکروش نو اباد الرحمان صفات بیان ای اباد الرحمان صفات وګره الله والا خلق و اباد الرحمان خالص بندگان د مهربان بچا خاص بندگان صفات بيدی الذين خلق یمشون علی الارضی چې ګرځي پسمه کبانده هونن پاجزه سرا هون د سنت مطابق ګرځیدل د سنت مطابقی اکل خان بنی په تکبر باندې ګرځي وإذا ختموا المجاهلون او کله چې مخامخ شي دې سره جاهلان قالو هغه ته وې سلاما سمانا پتہ وسري سلامي سما جاهل سرهږي خل خبر کای بس وته السلام علیکم الکدا سره خبر سلام علیکم نا وإذا ختموا المجاهلون کله چې وسره مخامخ شي جاهلان نا د دیننا نو قالو هغه ته وې سلاما هغه خبر ده سلاماتیا ای په دین پوئی ما مطلب والذين واكاسند دا الله دا خاص بندگان يبيتون لربهم چشپاشو ګيره کوي خپل رب لا سجده او قيامه پس سجده او قيام يعني الله تبارک و تعالی وي والذين داخل خلق دي دا ويقولون جوي ربنا اذا مر بنا استرف عنا لرك زمنا عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذاب बेशक عذاب د جهنم كان غراما د هلاکون کې او د تاوان ان बेशक د جهنم سات مستقرا بس زيد آرام ده ومقام بس زيد او دريدو او مومنان عباد و رحمان غدی اذا نفقو قل مال خرش که نو لمیوسرفو نور که شرک که شرک در غیر الله پنوی نمجی نظر نیاز ولم یقترو او نپکی بخل که یا لمیوسرفو نبیزای لگی ولم یقترو او نپکی بخل که منسونه چیز روی تلت آغم را لگی وکانا بین ذالک قواما او ویده ده دی پمانس که یعنی خارج پور کئ نه بخل نه اسراف والذین او مومنان الکسان عباد الرحمن لا یدعون مع الله الا ناقرا جن رب ولا یقتل النفس التی او نو وزن نفس التی حرم الله چی حرام کړی دی الله دا وجل الا بالحق مگر په قانوني شرعی ولا یزنون zina کئ وما مایا فذالک سوک چی دا کارونه کئ د غنونا نو یل قسام دو محامخشی اساما اغه سازاده گنا تھا سزاد گنات و مخامخش یعنی د دې سزا وو ته ميلوږي یزا الف العذاب د چند بکړې شدل را عذاب یومل قیامت پرزہ قیامت و یخلد فيه او همیشه وی پدې کې موهانا ذلیل الا من تاب سر تلبی توبه تا کچا توبه و وسو ایمان روړ مسله و من له توحید و عمل صالحان عمل وکونکس عوامل عام عوامل عملا صالحا عمل وکامل نه یک طریقه د پیغمبر کسانی یبدل الله سیئاتهم بدل وکي الله د دې غ جرمونه حسناتین پنه کو وکان الله ودعا غفور رحیم ما بخون کی میں ربان و, و من تا بچی ته و وې ثوامل صالحان عمل وکنی فینو بشکا داسڑے یتو بیل الله ہے راوガル زید الله ته متا با پراガル زیدو والذین عباد الرحمن غدی لا یشدون زور چنه حق نہ مجلس ده دروغ تا یعضور حضور مجالس د شر بدتہ د شر بدت مجالس نه داخې نہ حاضری زور کمز شرک کی گی بیداد کی گناہ کی در دروغ و مجلس تیزو ابن عباس رزیلان ہوئی وی آعیاد المشرکین در مشرکان و اخترون و غرسون وغیرہ دی تنازی دارن و ازا مرو باللغوی او کله چی تیری گی باللغو او دا بس و پزے نو مرو کراما تیریگی زتمن شریفانه تک کئی غلط مجلس و غلط زیتن ورزی غلط زیت ورزینا واللزینا او دا عباد و رحمانه گا خلق دی زور کې مختلف مانی یو دا دا مشرکین و مجالس زینا دا شربیدت زینا دارن دا زور مطالق معلوم تنزیل وی وی زور نمارا اللہ والغناء گانو بجانو مجلس مدارکم دا وی دارن لایشدون زور ای لایسمون الغناء ابن جريرم وای غانه بجانی نوږي د غانو بجانو مجلس ته والذین آمنوا و آمنوا کسانی عباد الرحمن اذا ذكرو بآيات ربهم قالوا شديدت نسيت كي گی آیاتن و در قرآن ورت بیان یی نہ خبدئی لم یخروا علیہا نگار جی پدی بانے ثم ومیانا الاندا کانہ مطلب ہو گوتے دی برت اس لی دنا چ پے وگے وری پبلی و باز والذین عباد الرحمن یقولون ربنا ازموربا حب لنا راک من کمنا زواجنا زمب بیبیانو و زوریاتنا و دا اولادنا قرتا عین یا خالد استرغو یا خالد استر بسمع کنایته د خوشالینه الله دا اولاد او خزی بچیم نیکمل صالح او دیندار او متقین واهرین کې او وجلنا مغزر للمتقین دا پارا متقین او امام مشر سمانا دا س کشران را کې چې خلق وای دا دا پلان کې بزرگان او نیکان او عالمانو صالحانو پلار دینی نیکده په دښړه خخ ک او چې وای دا سوګره دا غه چرسینې دی بلا اشرا بیان دا بد نوم دی نو ذکر دا دواره جنن للمتقین امام <تصفيق> حدیث کی رازی البخاری ما شئن اقرا لعین المؤمن ان یرا حبیبه فی طاعت الله دا مومن دا پارا دا دینه غټ دستورو یا خوالی نشتا چې د خپل محبوب بچی شاگرد خزہ و غیره دا, دا الله په اطاعت کیوی نی مومن په دې دی ډیر خوشحالی او دنیا دار په دې خوشحالی کې چې بس خ حرام خور او دروغجيني او ډېر لالرودي نه مؤمن په دې خوشالي کې چې دینداري وي زکا وجلنا للمتقين ايما ما در نیکانو مشرمه ولایکذا کساني او زون الغرفه دا صفات چې بیان شوه بعد الرحمن دا صفات چې چا کی الله بوله سو ورګي ویلایکذا کسان یوزون الغرفه بدلی ور کړی شي پیتا الغرفه ته د بالیا خانو د بنگلو بما صبرو په سبب د دې چې دوی په دین او صفات وکړو او یلوقون فیها تحیتا وسلاما او ویلیکيږي په پیشکولي به شیدید په دې جنت کې تحیتا سلام تحیتا وسلاما مبارکی و سلام سلام با پی پرشتی ویوتی مبارک شے مبارک شے دا جنتم خالدین افیان میشبی پدی که حسنت مستقرن دیر خده زیدہ و سیدو و مقاما زیدہ قل اخیر کے تخویفی دنیاوی قل ورتوی پیغمبرہ ما یعباو بیکم ربی ما یعباو بیکم ربی لولا دعاو کم اس پر وانساتی اللہ اس پر وانساتی بکم ستاسو ربي زمارب لولا دعاوکم که چرتنوي ستاسو را بلنا الله تا که تاسو الله نرا بلي الله ته فرياد نه کوي الله نه نغواړي نو الله ستاسون پروا نه کوي يومانا دويم قل ما يا باو بكم ربي صبح کي ستاسو په عذاب ربي زمارب زمارب تاسو عاعذاب نه در کوي د غس شوق نه دی چې تاسو زا در کې لولا دو اوکم که چرتنیستاسو را ب نه غیر الله ته که غیر الله تهمد شنوای شرک نه کوئ نوله تاسو پهذاب س کوي په ذاب چې در کوي د خپې ش در کوي فقط کا ضب توم یخینن تاسو در روغجن که د حق و توهید و توحید کوون لظامه زر د چې شیبه دا تزیب لظامه تاسو پورې جوخت من د د عذا به